den her podcast, den er betalt og sponsoreret af Adidas og Mobile Pay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds med med Pay Box. Så fik vi overstået en landskampspause, som endnu en gang bød på fantastisk spil for Danmark. Og den her weekend, den stod altså på Superliga-bold. Og her mandag morgen, der sidder jeg altid klar i studiet til en gang mandagsbold, hvor vi vanligt tro skal nørde vores allesammens yndlingsliga, nemlig Superligaen. Vi dykker ned i de her fem kampe, der er spillet, og du vil kunne finde de her... Koder til de kampe her i show notes til udsendelsen her. Mit navn det er Sandro Spesuevich, og jeg har to superliga aficionados med mig i dag. Den ene det er dig, Martin Ørnskov, tidligere professionel fodboldspiller. Og den anden det er dig, Mikkel Beckmann, også tidligere professionel fodboldspiller. Og nuværende træner i... Altså den træner i Lyngby. Ja. Velkommen til, I to. Tak, Martin. Lad os hoppe ud i det med det samme. De her introspørgsmål med, med rundens detalje. Der er jo nok at tage, I kan også tage fra alle andre danskere, der har været i aktion i, i det store udland. Men det er op til jer, så vi kigger over på, på dig, Jørgen Hvad har du uh, som rundens detalje? Jamen, jeg har kæmpet lidt, fordi uh, jeg var lidt i tvivl om, at man måtte tage første version med. Men det jo, jo. selvmål, som der blev lavet i, i HBK-kampen uh, der, den, den, den var vild. Uh, men jeg har Hvem lavede det, siger du? Fordi jeg har ikke selv set det. Selvmålet? Ja, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad Det hedder. Er. en tysker. Ja, en tysker, som de har fået en højre bak. En, højabak, som en højabak, ja. Ja. Øhm, som, altså, det ligner, at det er en træningsøvelse, hvor bolden bare lige skal trille ned i mål, fordi man skal lave noget op i hinanden. <laughs> det ser meget, mistisk mystisk ud. Øhm, men det, er vi kan gå med, det var Mark Brings mål for, for Selborg i, øh, i kampen mod Brønby. Øhm, en central midtbarnspiller, som jeg synes, der er, gør det skide godt, men... men men det mål, han får lavet, var han fået både lavet en 1-2 og fået lagt den helt og stille og roligt ind forbi målmanden, som ikke havde nogen chance. Øh, hvis det havde været en dejlig, offensiv spiller, så har han fået at vide, at det var genialt. Øh, der var ikke rigtig nogen, der benævnte det, så det nævner jeg som klart, været øh, øh, rundt i stedet. Det kan være, at vi kommer ind på den, når vi skal snakke om Tilkeborg. Det var nemlig et, et godt mål. Og så til lyttere derude, I kan lige hoppe ind og, og se det her selvmål. Jeg har ikke selv set det, så det glæder mig til at se, når det er... Din Bækman, ordens ja. detalje. Er vi også i, øh, i noget Superliga der? Øh, det er vi. Ja, vi havde også et selvmål i weekenden øh, fra vores venstreback Adam Sørensen, så jeg tror faktisk, han er glad for, at der var en, der lavede et endnu værre selvmål end ham, så han ikke øh, trak... Var over, det var bare sådan et, et, et standard selvmål? Ja, det, det var sådan et klassisk oh. indlæg, hvor han prøver at, at clear den. Faktisk en lille smule, eller køge, men ikke på, på samme niveau. Okay, øhm, stærkt det her, at han nu. Uh, min rundens detalje har jeg faktisk fundet i, uh, i tilskuertallet i Superliga-runden, fordi jeg synes, det var uh, ret imponerende at se de stadions, der efterhånden bliver, uh, ser ud, som om de er ved at blive, hvis ikke fyldt op, men så i hvert fald uh, proppet med mennesker. Uh, 11.000 til en bundkamp i går i, uh, i Aarhus. Et uh, ob udbaneafsnit som er fuldstændig uh, udsolgt. Uh, masser af folk på, uh, på Brøndby-stadion, både selvfølgelig Brøndby-fans, som, som altid kommer, men også en stor skare af Silkeborgfans. Uh, så uh, jeg hylder lidt det her, uh, de her kampe med tilskuer igen, hvor uh, jeg synes, at det giver rigtig fed stemning, at udholdets fans også er så godt repræsenteret. Det synes jeg er fedt at se på. Ja, endelig. Nu, uh, nu kan folk komme på stadion. Det er måske lidt det, der, der har gjort, at folk de endelig kommer ud nu her. Det er i hvert fald dejligt at se. Hvis man har nogle spørgsmål til os så er man altid til at, eller velkommen til at skrive, og det kan man gøre på podcast eller til mig på sandros Jeg vil så tage nogle af de her spørgsmål med i de her udsendelser, og øh, ja, så hopp der også lige ind og rate vores, øh, vores mandagsbold inde på Apples Podcast. Det vil vi sætte et stort pris på, fordi når du gør det, så rangerer den altså højere i Apples algoritme. Så øh, hop ind og gør det, og så hopper vi ud i første halvdel. Fredag aften, der, spillede, eller der blev den første Superliga-kamp spillet, der FC Midtjylland endnu en gang vandt en kamp, hvilket de nu har gjort. Eller de spillede en fredagskamp endnu engang, og der har de gjort fem ud af deres otte Superliga-kampe. Hvor det altså blev til en 2-0-sejr over FC Nordsjælland. Først og fremmest, så det første jeg sådan tænkt på ved det, ved det her med at spille mange fredagskampe. Hvad gør det andet, Søren Skov, i ens forberedelse, når det er, at det er en, det er en fredagskamp frem for eksempelvis nogle af de andre hold, der jo som regel altid spiller om, øh, om søndagen. Jamen altså, det store hele gør det ikke den helt store forskel, fordi man lever af det, man har ikke har været på job ind øh, Det er selvfølgelig en aftenkamp, og på den måde, øh, så dagen Daniel længere, når man går vinter på at skal have, have kampen, i stedet for, at den, den kommer tidligt kl. 1 eller hvad den ellers kommer. Så på den måde, så kan du gå og... og Virkelig bygge op til en kamp, og hvis du er, er lidt nervøs anlagt, så, så, så kan det være nogle lange, lange timer. Øhm, men, men der er ikke noget men sådan, du, det er jo ikke fordi, nu tager jeg bare dig hans, som personligt. Kunne du, lide, kunne du bedre lige at spille en, en fredagskamp, hvor du så havde en weekend? Eller var det lige meget sådan set, for når du siger, at du er professionel, så er det jo... Ja. Nej, men øh, altså, ud fra det der menneskelige aspekt i det, så var det dejligt at have, have de der fredag- eller lørdagskampe, fordi det går også, men... men øh, lidt bedre at kunne, kunne fejre en øh, et sejr, forstået på den måde, man kunne tage ud og, og spise øh, en, en lørdag aften, øh, hvor, hvor, for det normalt der plejer man jo, når det er en, en søndag, jamen så er, er det ikke weekend, som... Øh, nu her, når man ikke spiller fodbold mere, øh, har ligesom alle normale mennesker, har en der weekend, det er, en, det er en stor weekend, når man er professionel fodboldspiller, så er det, sådan, det, er det mandag og tirsdag, der er weekend for os. <laughs> øh, så på den måde, så, så kunne du ligesom se og være omkring andre mennesker øh, i, i de der weekender, hvis man havde en, en fredagskamp, og det, det mindede lidt om et normalt liv, fordi at, øh, at de dage var lidt mere fri, end øh, de normalt var. Hvad så med de, her, med de her landskampspauser, fordi hvis man som spiller ikke har været afsted med landsholdet? Hvordan, øh, hvordan er de her landskampspauser så? Fordi så er det jo en, en hvad, halvanden uges træning, man har. Ja. Og egentlig ikke noget, man sådan træner op til, men alligevel er der jo øh, halvanden uge frem. Ja, og alt afhængig af, hvilken øh, klub man spiller i, så er det jo også en, øh, en mindre trup, fordi der er så mange steder på landsholdspause. Øh, både de unge spillere og nogle af de ældre, der er så dygtige at være på, på landskamp. Øh, jeg vil sige, at de her fredagskampe kan både sådan lidt være en fordel og en ulempe, fordi... Hvis man vinder, kan man jo sætte sig ned stille og roligt i weekenden og kigge på de andre øh, hold og resultater. Øh, hvis man taber, så er det ikke specielt sjovt at sidde og kigge på de andre, som, øh, som enten haler ind på en, eller rykker fra en, eller øh, hvad der nu kan ske. Øh, men altså Midtjylland vil jo formentlig gerne spille de her kampe, fordi så betyder det også, at de spiller i Europa, fordi der skal jo være de her øh, pauser på det 72 timer imellem kampene, mener jeg så de bliver jo nødt til at spilles på de her terminer. Og det tror jeg sådan set, Midtjylland er ganske godt tilfreds med, fordi det betyder, at de er med i europæiske gruppespil eller europæiske kampe. Men hvad var det for en kamp, vi så så? Nu vinder FC Midtjylland jo så 2-0, men det var ikke en særlig god halvleg, men vi så fra deres side af. Så, men alligevel, så hiver de sejren i land. Ja. Jeg ser en fuldstændig ligekamp, hvor... Hvor jeg synes, det her vanlige, høje, aggressiv pres og tryk, der kommer fra Midtjylland, når de er på hjemmebane, specielt i starten af kampene, det faded ud, eller nærmest ikke var til stede. Det kan også godt være modstanderen, at de havde respekt for, at Nordsjælland er så dygtige til at spille ud af højt pres. Men de har gjort det mange gange før mod på deres hjemmebane, fordi der er stor forskel på, Øh, hvordan Midtjylland øh, møder Norseland, når de er hjemme, øh, kontra når de er ude. Øh, men på hjemmebanen har de blæst dem ud masser af gange øh, før. Det synes jeg ikke, de gjorde. Er det noget med kunststoffet også at gøre for lyttere derude? Ja, at, at... ja, det kan det også godt være. Altså, det, det er en stor del af, af tingene. Jeg synes bare, at Midtjylland plejer at være langt mere aggressiv, øh, langt bedre i deres pres, end de var der. Uh, og det kan jo både skyldes modstanderne, og det kan også skyldes, at den her energi, den simpelthen ikke uh, var der endnu, efter den her mini-break på, på landskampene. Ja, lige der, Ønskov, så, så som sagt, en skidt første halvleg, men efter pausen, der viser de jo vel lidt den her styrke, og det er vel også sådan, at, uh, man siger, større og store hold, de gør, altså i stille og roligt løbet af kampen, så er de så på modstanderen. Og det gør de vel også her? Ja, bestemt. Og det kan heller ikke noget at komme altså foran lige efter pausen. Altså alt det, man har siddet og snakket om, det kan man jo så egentlig bare rive det stykke papir over, så siger om sådan en helt ny gennemplan. Um, så er der ingen tvivl om, at, at Midtjylland får det boost, som, som de manglede. Uh, og, og ja, Nordsjælland, altså jeg tror, at de... Altså Midtjylland og Bos måde tilgang til, at nogle gange godt kan være lidt ligeglade med at, at ikke have bolden. De vil ikke have, at Nordkjylland skulle have et eller andet, og så de kunne køre den der kontramaskine. Så, så, så der er ingen tvivl om, at de har måske lige set, set kampen lidt andet, og så får de det mål, kom foran. Men man vil sige, at har jo i princippet en, en rimelig stor chance, lige efter til at egentlig kunne udligne det. Og, og for Midtjyllands skyld er de nok glade for det, fordi det gør, at de får sat sig på den kamp, og så kan man ligesom se, at... at der er forskel på de to hånd. Men, Mikke, men er, det, er det sådan en svaghed, at det netop tager den en halvleg og så de kører modstanderen i sænk? Eller er det en fordel, at, at, altså du ved, at man sagtens kan bruge alle 90 minutter på at køre For jeg sidder og tænker på, hvis nu Nordsjællerne havde været mere skarpe, som mm. jeg ønsker at også siger, og uh, kunne lukrere lidt mere på i første men så, så kunne det have været, at de havde været bagud. Og så havde vi ikke sættet og sagt, at det var en meget sikker 2-0 sejr til sidst. Altså, de skal ikke spille mange af sådan nogle første halvleje, øh, før de går til pause og er bagud. Øh, fordi det kunne lige så godt have været, at Dengre har en gigantisk chance, øh, som han skal score på. Øhm, og det skal udholdene gøre i Herning, hvis de vil have noget med derfra. Så skal de simpelthen score på de chancer, som øh, de kræver. Fordi det er ikke ret mange chancer, øh, Midtjylland plejer at give væk på deres hjemmebane. Øh, så, så det her var en, en klassisk øh, lige Superliga-kamp, hvor topholdet simpelthen bare var skarpere, øh, når de fik mulighederne. Øh, og det var Midtjylland, og så må de ikke lave øh, sådan nogle fejl, som de gør selvfølgelig i Nordsjælland, øh, fordi det er frygteligt forsvarsspil i, i begge situationer på Midtjyllands mål, der gør, øh, at Midtjylland øh, trækker sig sejst ud. Øh, den første, synes jeg, der er der jo flere øh, fejl i én, kan man sige. Og der er jo altid fejl, når der bliver, bliver scoret mål mod én. Øh, men Fredses øh, aflevering øh, tilbage er den første fejl. Brumato må ikke gå igennem med Kofod og Kian Hansen, og den sidste må han heller ikke prikke igennem Nagalos ben over til Isaksen. Så der er, der er jo flere fejl i en, og det koster bare, når man møder toppen. Men den fejl, der er, er det så til 2-0, nu har jeg godt nok skrevet 1-0, men Nagalodom, som lader bolden springe. Mm. Nu har jeg ikke været forsvarsspiller selv, men det, jeg ved i hvert fald, at det, der står på side 1 i forsvarsbogen, mm. Hansgaard, at man ikke må lave en springe når det er, at der er en duel. Så det er vel en... Altså, nu, nu er det ikke for at blame ham. Jeg synes faktisk, at han har, han har gjort det ganske fint. Men det er da en kæmpe personlig fejl. Øh, måske overgør jeg. Men... Nej, nej, nej, slet ikke. Øh, altså, for mig er det, så er det, som om han undervurderer situationen hele vejen. Den der lange bold, den vil han lige lade op, og så vil han lige pille den ned. Og så... Ja, og så har der altså Midtjyllandsspiller, der har en bolden, og smasket den op i kronen, inden han har opdaget, hvad der egentlig skete. sket. Det, det var meget skidt. Til gengæld meget godt, meget godt sparket ind. Fordi det, det er så også det næste altså. Nu har de jo mistet øh, Anders Dreyer, og det vil sige, at noget af den her kreativitet er forsvundet, som, som er kommet fra hans fædre af. De har så godt nok Gustav Isaksen år med Bill, og så nu øh, ham her Lind, der så braver den på den her. Tror du, du kommer til at mangle Dreyer? Eller kan de godt erstatte det med, med nogle af de her spillere, jeg har nævnt? Jeg vil sige, at de godt kan erstatte det, men der er ingen tvivl, om, de kommer til at lide på den korte og mange drejer, fordi han har, han har siddet rigtig skarp og rigtig, rigtig, rigtig godt ud for mig. ham der ligesom har styret hele hele ballet. Øhm, så, så det er på, på kort sægt øh, en spiller, de til mange. Men, men de navne, du så nævner, så burde der være nogen, der kan, der kan tage over og, og kan, kan gøre det godt. Lad i må sige, de, de, altså nogle af de her navne, jeg nævner her, ja. de, øh, dem kan man sagtens lave et godt Superliga. <laughs> altså fortsætte med at, at køre videre med. Ja, jeg er da glad for, at Isaksen, han øh, højst sandsynligt får lov at spille noget mere, fordi øh, det er en spiller, der har mindst lige så stort potentiale som Drejer, synes jeg, Uh, en lidt anden type, men altid uh, offensivt tænkende, udfordrende uh, er begyndt at, at, at lave nogle mål også, uh, og det der er der brug for uh, når man tager drejer ud, både med hans assist og hans mål uh, uh, så jeg har det altid sådan lidt stramt med, at hvem skal tage over for noget altså der kommer bare en ny en ind og det gør der jo i alle fodboldklubber der er nogen, der, der forlader dem så kommer der altid nogle andre ind og, uh, og spiller på deres måde så uh, det her med at og overtage en andens rolle, øh, ja, det er selvfølgelig en position, der skal udfyldes, øh, men Isaksen gør det på hans måde, og lige nu, der, der glæder jeg mig til at se, hvor hans udvikling bærer hen, fordi jeg synes, han har et kæmpe potentiale. Helt enig. Så øh, den, øh, den skrotter vi den der med at erstatte. Hvis vi kigger over på, øh, på Nordsjælland, så, øh, ja, nu har, nu har de jo spillet otte kampe, og, og fået øh, 13 point, og et eller andet sted, så er det vel stadig en, for mig at se i hvert fald, en sæsonstart, som er mere end godkendt. Ja, bestemt. Øhm, jeg har det sådan lidt med, med, med Nordsjælland, fordi et langt sted, så, så frygter man ikke, at de skal rykke ned. Det er ikke noget med det, at gøre, Men man er altid lidt spændt på at se at de der unge drenge, der, der kommer op. Okay, kan, er, det, er det sæsonen, de, de kommer til at kæmpe lidt? Øhm, men nej, der er imponerende og flot, flot start for dem. Du tror heller ikke, Bækman, at de... Altså, det ligner jo for mig at se igen, når de startede så godt ud. At vi, der skal jo nok komme et eller andet tidspunkt, hvor de kommer til at dykke lidt, men jeg tror ikke, vi kommer til at opleve en sæson, som vi gjorde i sidste sæson, hvor de sådan lige med nød og næppe til sidst noget med i top 6. Nej. Æm, det ligner sådan ret solidt øh, igen, ja. igen og Nu ved jeg ikke, om du har fået arme i hjernen, men i starten af de her programmer, der sagde jeg faktisk, at nu, nu kan jeg ikke se, hvem der skal tage over for, øh, for de her stjerneskud, som altid har været i Nordsjælland, for jeg synes ikke, der er et stjerneskud øh, på himlen lige nu. Øh, men jeg synes til gengæld, at de har fået et hold, som øh, fungerer sindssygt godt. Jeg havde lidt sidste sæson, da Camaldin var der, i hvert fald i slutningen, der mindede det for meget om Barcelona med Messi. Altså der, der spillede man bare Camaldin, og så håbede man, at han lavede et eller andet, fordi han var så vanvittigt god, som han var. Det har de ikke nu. Altså de har ikke den her, at de bare smider den hen til, og så sker der noget andet ud af ingenting. Men de har virkelig et hold, som fungerer øhm, uden en lysende stjerne. Og jeg synes, de har fået godt styr på deres defensiv. Nu ved jeg godt, at vi har lige siddet og svinet dem til med de her øh, to mål. Øh, men det har heller ikke set sådan ud i de resterende kampe. Men jeg synes virkelig, de har fået et hold. Og jeg, jeg var en lille smule i starten, der troede faktisk, de ville få en svær sæson. Øh, og det er der mange, der siger hver evig eneste år, som, som Ørnskov siger. Men... Vi kan bare ikke sidde og snakke om, om Nordsjælland inden sæsonen og sige, at de får en svær sæson, fordi de modbeviser det hver evig eneste år. Og det kan man blive ved, tror du, med at sige, sådan yeah. også fremadrettet, fordi netop historikken siger noget andet. Jeg synes i hvert fald ikke, det er fair at, at sige det, når de har bevist det så mange år i træk, og der er så mange, der har sagt, at nu bliver det svært, nu bliver det svært med alle de spillere, så de altid har. Det, det er sjovt, fordi det må vel være sådan en eller anden snak om, at, at fordi det er unge spillere, så er der bare fra, fra seer og tilskud, så er der bare sådan en eller anden mistillid til, at unge spillere kan gå ind på den store scene. Er det, er det derfor, at folk gang på gang bliver ved med at bruge den her floskel med, at nu kan det ikke, nu kan det ikke, og nu kan det ikke? Det tror jeg, og, og så nok også fordi, at de der unge spillere, der så kommer op, det er jo nogle navne, vi ikke kender. Vi skal lige uh, i gang med at sige, okay, uh, nå, de har så gjort det fantastisk på deres u 19 og, og hvor de så ellers har kommet fra. Så det, så, så det er jo lidt der med, at, at man kender mere til det andet. Men, men det, det samme med Sønderjysk, Det har man også... Det må være over, de rykker ned. Ikke? Altså, de er også bevægt ja. med at blive modbevist. Så det er jo bare Men, en eller anden floske, du, du ryger i, og så skal du altså, være rigtig, rigtig dygtig, hvis du skal ud af den. Ikke? Jeg tror, den der flosk, den, den ja. rammer plet i år med Sønderjyske, <laughs> Men ja, vi må se ja. Sønderjyske spiller jo i, i aften, mandag mod, mod OB. Lad os køre videre til, til den anden kamp, der blev spillet fredag. Det var nemlig øh, Ørnskov-dabbed mellem, øh, mellem Brøndby og Silkeborg, som, øh, som blev spillet øh, fredag aften, som sagt. Og dem endte 1-1. Og det var altså en oprykker, der gæstede et mesterhold. Men det var lidt svært at se på banen, øh, Ørnskov. Hvad var det for en kamp, vi, øh, vi så? Ja, altså nu, nu ser du det der med at, at et mesterhold, og man ikke kan se det der. Det, man, man sidder sådan virkelig sådan lidt irriteret over, lidt, lidt ærgerlig over, at, at de ikke lykkes mere, Brøndby. Og når det er så sagt, så er Silboer et meget, meget, meget stærkt oprykker, oprykkerhold, og havde jo læst øh, Brøndby godt, forstået på den måde, at de godt ved, hvor de er farligst i så de stillede sig lidt lavt krydret med, at de spilte selvbordspil, når de havde bolden og var svære at spille mod. Så, så det var en for mig en lige kamp, øh, og mere lige, end den, den burde have været på Brømmestadion. Men er det ikke vildt, at man har et, et, et Silkeborghold, som kommer på Brømmestadion og er skuffet med at få et point? Fordi det er jo et eller andet sted, det de, de, de, altså det de er. Bestemt, og, og, det, og det, det, det, det er sådan lidt, lidt en skam, selvom jeg holder med begge hold, så, så, så er du ret i, så krydset, så, så, så, så, så er begge, begge hold glade, øh, hvis man, når man sidder her og holder lidt med dem begge to. Øh, så, men nej, men det er... Jeg tror også, det er lidt en afspejling af, at Silbo har øh, selvtillid øh, i holdet, som også gør, at de faktisk kommer til Brøndby Stadion her bagefter og siger, at øh, vi er lidt, lige, lige lidt ærgerligt. Altså det her vil gerne have flere øh, haft alle tre point med fra. Så, så det er jo selvfølgelig også måske det, afspejler de der to hold. Øh, det er et Silbo-hold, som har gjort det rigtig, rigtig godt øh, og har øh, det syn på sig selv, at øh, vi er gode og vi er svære og, og, og, og spille mod, hvor, hvor Brøndby de kæmper lidt og har det der... Øh, identitetskrise med, at vi er et mesterhold, men vi kan ikke rigtig få det til at fungere og kæmpe ind øh, med den. Så, så det er jo to hold i vildt forskellige forf forfatninger, ikke? Ja, helt vildt. Og, men omvendt, altså det er der også lige meget, fordi jeg har også kæmpe respekt for det, Silkeborg har vist. Og, men på hjemmebane, mm. som Brøndby, fredag aften, der er det for mig utroligt skuffende, selvom at Silkeborg spiller godt, at man ikke får stykket en, en bedre kamp sammen, end det gør. Ja, jamen, det er jeg helt enig Jeg øh jeg vælger også at gå den vej og rose uh, Silkeborg, fordi det er virkelig en klog udebanekamp, de spiller. Og måske en lille smule atypisk uh, Silkeborg, fordi de stillede sig meget dybt, tog alt af Brøndbys omstillinger ud. Altså, du så ikke Michael Ure i den kamp. Hedlund uh, var stadig på, synes jeg. Han var den eneste, der, der, der, der viste nogle ting. Men der var intet Michael Ure i den kamp, fordi de tog deres omstillinger fuldstændig ud af spillet. Uh, og det synes jeg måske er den største forskel, vi så i, uh, i den her kamp på det Silkeborg-hold, der var oppe nu, kontra det Silkeborg-hold, der var oppe uh, for et par sæsoner siden. Nu spiller de uh, med hjernen og er ikke på grænsen til naiv fodbold. De har en possession, der ligger på 45 procent. Det er jo ikke Silkeborg-måde uh, at spille på. Altså vi har jo set, at det, det har været det hold med mest possession i Superligaen indtil videre. Nu overlod de faktisk initiativet til Brøndby. Nok fordi, de har set, at Brøndby ikke er specielt gode til at skabe kampe, øh, når de har bolden. Altså deres store, store styrker, Brøndby, det har været deres omstillinger, og det var det også i hele sidste sæson. Øh, så jeg synes, det her det var en sindssygt klog spillet ude en kamp af Silkeborg. Og så ved jeg godt, at Ken Nielsen er jo altid usefreds med et eller andet øh, bagefter, og det kan jeg jo meget godt lide. Øh, men jeg synes, det var en klog udebanekamp, de spiller, det må jeg sige. Men det, det, er vel, altså det siger vel meget om, om det her silkeborg -hold, som, som jeg også begge to siger, at vi er en tredje igennem øh, grundspillet, og de bliver jo bare ved med at imponere os. Altså, jeg så den i parken mod FCK, og det var en af de første kampe, hvor jeg blev overrasket. Men der kunne man ikke lade være at tænke på, om det var FCK, der er lidt halvlet bagefter. Jeg tror, det var en blanding af begge dele. Men nu silkeborg, de bliver bare ved nu, og nu siger de også, de spiller på, på andre strenge nu her ved, at de også overladerintetivet. Ja. Det lover egentlig meget godt for, ja, for, for resten af sæsonen. Ja, det, det, det synes jeg, det gør. Altså, nu, nu er vi så langt henne, så vi må betegne Silkeborg som et stabilt øh, hold efterhånden. Altså, nu er det jo ikke bare en eller to øh, kampe, hvor de har, har gjort det godt. Øh, nu er det faktisk otte, øh, og det, det, det synes jeg er imponerende. Øh, jeg vil så også sige, Brøndby, øh, der, er, der er nogle lidt større udfordringer, end som så vil jeg sige, med Brøndby's hold. Så kan man sige, at det er det formationen, som øh, er anderledes. De spillede med den her diamant igen, som lykkedes, da de skiftede mod øh, Midtjylland. Øhm, den startede de med. Jeg synes, der er nogle udfordringer med den øh, formation, især på deres backs. Ja, men hvorfor? Fordi jeg synes ikke, øh, hverken Bros eller Mensa er øh, dygtige nok i en firebakkæde. Jeg synes, de er mere offensivt tænkende, og jeg synes, at de her wingback positioner som er i deres anden formation, passer dem langt bedre, når de har frihed til at gå. Og måske kan blive bakket en lille smule op af de yderstoppere, som er i en trebak hvor de ikke skal være forsvarsspillere med stort F. Det skal de selvfølgelig til tider, men det skal de i høj grad i en firebak der skal de agere forsvarsspillere. Der synes jeg måske ikke, at specielt de to spillere er dygtige nok lige nu. Men alligevel, nu, nu nævner du det selv, de ændrer jo netop formationen op til den her kamp, hvor de så kommer med en firebarkkæde. Og et eller andet sted, så er det jo, det er jo ret... Jeg ved ikke, om det er specielt, for det er jo fair nok, at man, man reagerer på, hvad modstanderen kommer med. Men det er alligevel Brøndby, der reagerer på, hvad Silkeborg gør. Det overrasker lidt mig. Hvad med overrasker det også jer? Ja? ja, men, men det er på, hvilken, hvilken øjne du, du kigger på. Hvis det er fordi, de, at de gør det for, som et defensivt udtryk, hvilket de jeg egentlig ikke tror. Jeg tror, de prøvede og gøre noget, som gjorde dem lidt mere offensiv. Øhm, fordi en 5-barkkæde, som 3-5-2, alt al man du spiller, det, det ender oftest i en 5-barkkæde bag til. Og jeg tror, det var for, for at få skabt lidt mere, øh, og, og at, at de gik, gik væk for det. Øh, så jeg tror ikke, at det var fordi, de tænkte, okay, nu kommer Sælubor på besøg, nu skal vi have, have gjort os mere kompakt. Jeg tror Det var faktisk, fordi de havde noget succes med, midt mod Medjylland, og så prøvede at tage den positivitet med videre. Jeg ja, så det også som om at de måske også kunne frigøre lidt mere plads rent offensivt, ved at fordi noget af det de har manglet det er at skabe chancer i, i åbent spil. Det, det har været for mig at se, har de manglet noget kreativitet. Men det var som om at det fik man heller ikke lige. Altså det kan man heller ikke bare få ved at, ved at twist sådan, Men det mangler de. De mangler lidt den her kreativitet rent offensivt. Ja. Øh, de er meget låste i den måde, når man tager ur og, og hætter nu ud af deres spil eller kontraspillet ud. Ja. Så er der ikke super mange andre strenge at spille på. Nej. Det er der ikke, og, og specielt fordi, øh, der har vi igen, jeg synes, de her baks, de har for lange løb til at hjælpe dem, fordi de har også været en stor del af, af omstillingsspillet, at øh, brus han øh, løber som en sindssyg ude på den ene, og menser på den anden øh, vingbak. Nu synes jeg, deres løb blev for lange, så de nåede ikke oppe op og, og støtte de to øh, frontangribere. Øhm, så, øh, men jeg er helt enig i jeg, jeg tror, det er fordi, de havde succes mod Midtjylland, at de holdt fast. Øh, og jeg tror når man kigger i bagspejlet fordi der man altid skidehamrende klog. Og der tror jeg også, at Niels Frederiksen han siger, at det, var, det skulle vi måske ikke have gjort. Vi skulle måske holde fast i det, vi kender til i vores 3-5-2, som har været så god for os i så lang tid. Og så var der en, en rigtig, rigtig dårlig halvlej hal -hal mod Midtjylland, og så skiftede han. Og det var den, jeg tror, han ville ride videre på. Det ville ikke undre mig, hvis han var tilbage i en 3-5-2 øh, næste gang igen, så det er sådan lidt trygge rammer igen, og det spillerne kender bedst. Ja, så altså nok også det, som, hvor spillerne de passer til systemet ja. bedre. Altså det her, det, det bliver sådan mellem to sko, eller to stole, sorry. <laughs> ja, lige præcis. Og så, og så mangler der lidt på, på midtbanen noget kreativitet, altså fremdrup er aldrig et mål. Øh, Radosevic øh, scorer ikke specielt mange mål De men det er har vel heller ikke det man skal have den fra nej det er det ikke og det er jo der det skal komme lidt fra Greve det skal komme lidt fra Slimane og så videre øhm, men, men jeg synes deres baks er det største problem i den her formation som jeg, øh, som jeg sagde før og hvad med nu, Fordi nu øh, altså det, for mig der vil jeg rigtig gerne spørge nu her i forhold til skal vi være bange for at Brønby måske ikke når end top 6. Fordi de, for mig se, så synes jeg ikke, der er kæmpe stor forskel mellem det, de leverer lige for tiden. Et Viborg-mandskab, nu kom AGF, så også godt nok i gang. De har været nede. Men alle de her hold, der ligger lige der, altså det, det kan blive både en, en dreng og en pige. Altså jeg ved godt, det er, det er sådan et klassisk tablodigt spørgsmål, men, men vi er nødt til at alligevel at lave skillelinjen på top 6. Jamen altså, hvis man skal være rigtig hård ved dem lige nu, så, så, så er der lidt langt til dem. Øh, men jeg håber da, for at kæmpe sig derind, men ved lige nu, som det er sådan en øjebliksspil lige nu, så, så ser det ikke specielt godt ud. Altså, det, det gør det ikke Altså, når man kigger ned over de der øh, navne, som, som, som spillede i går, øh, det er jo sindssygt dygtige spillere, men de her tre offensive spillere, sådan hårdt sagt, på banen i går, på hjemmebane mod... Øh, øh, eller ikke i går, men, men, men ved, ved, ved på, på hjemmebane mod Silber, det er... Det synes jeg heller ikke er godt nok, altså... Nej, så en sejr i, i otte kampe, ja. altså, det, det er simpelthen uh, for ringe for, for et mesterhold. Der kommer til at være rigtig, rigtig stor kamp om top 6. Virkelig stor kamp, især om de der uh, pladser fra uh, 4 til, uh, os bare tage en, en 9-10 stykker med. Altså, de hold kan alle sammen ende uh, i top 6 eller uden for top 6. Uh, jeg er ikke sikker på, at, at, at Brøndby nemt kommer ind i, i sådan en uh, rytme igen. Også fordi, jeg synes ikke, deres tro er bred nok til at spille øh, trækampsure, som de også kommer ind i med europæiske gruppespil. Øh, så de får, det, altså de får virkelig en, øh, en svær efterårssæson med mange, mange kampe på få dage. Øh, så øh, det, det bliver en slutspurt for dem i, i efteråret og kravle med i Superligaen. Fordi det er trods alt stadig det vigtigste, øh, synes jeg, for Brøndby. Det er at komme med i det her øh, slutspil og kunne kvalificere sig til et eller andet europæisk igen. Øh, næste år, kontra at de skal spille øh, Europa nu. Øh, fordi, lad os bare være ærlige, de vinder jo ikke øh, Europa League. Øhm, men, men det kan jo være, øh, at de skal lidt med Europa, det ved jeg i hvert fald er, er målet i Brøndby. Ja, men. ja. ja men, men, men samtidig skal de også skynde sig, fordi de skal jo lære det der med at være et mesterhold, der, der, der, der skal kunne styre kampen, fordi det som Sjælborg gjorde mod Brøndby, bliver nok ikke sidste gang, at de får lov at opleve den der. Så, så, så, de, har, så de har travlt Ja, og så, altså det, de har, det de har næste gang, når vi så nærmer os den 9. kamp, hvor de har spillet ni kampe, så har de sønderjyske. Og hvis der er noget hold, som jeg også sagde lige før, og jeg, jeg er ked af det til alle de sønderjyske fans, der nu måtte lytte med, men det har ikke været særlig godt. Og det er der, hvis det er, at man ikke vinder den kamp, så synes jeg for mig at se, så er der spillet ni kampe, men så, så kan det se lidt kritisk ud. Men det er vel også en kamp næste kamp, hvor det er, at den forventer vi også, at Brønby kan få alle tre point. Det er must-win. Altså, og det er det og, det, og det bliver det ved med at være øh, for Brøndby, fordi øh, de kan ikke tåle at smide flere point. Lige nu har de tre point op til top 6, der kan de stadig kigge op, men der skal ikke gå mange flere runder, før øh, øh, Brøndby har for stort et gap til, at det nærmest kan, kan hentes. Um, så selvfølgelig er det en must win, men det tror jeg sådan set, øh, stort set alle kampe for Brøndby er i øjeblikket. Det bliver spændende at se, hvordan øh, både Brøndby og Silkeborg, de... Øh Ja, de udfolder sig fremadrettet. Lad os øh, hoppe videre til øh, søndag, hvor søndag eftermiddag, der tog Viborg imod OB. Og det her, det blev en, øh, en mål, målrig, en af slagsen, der kam nemlig både på hele fem mål, og altså et udbanehold i OB, som kunne tage tilbage til Aalborg med tre point. Ørnskov, hvad siger du om OB, at de endnu en gang her kommer bagud? Senest gjorde de det også mod, øh, mod Nordjylland, hvor det var en, at, jeg mener, det var et hurtigt mål, der blev scoret der. Og så alligevel, så får man, formår man at komme tilbage og vinde. Jamen øh, det er stærkt. Øh, det, det, det er et hold, som jamen, som, som begynder at, at, at, ligesom, at vise noget, noget karakter, noget, noget, noget styrke og noget base. Altså som ikke rigtig lader sig slå ud af, at de kommer bagud. Og det er altid der, man kan begynde at se, om hånden er på vej op eller ned. Øh, det er det der med, at øh, man ikke lader sig, ikke lader sig stress, øh, fordi der kommer lidt modgang. Så, så det, øh, jeg tror godt, det kunne være et, et OB og dolper mandskab, som er som er på vej til at kæmpe sig tilbage til der, hvor de gerne vil se sig. Altså som en, et stort hold, en stor by, som hører til i, uh, i top 6, og måske også i, i de lidt sjovere kampe. Ikke at de ligger og kæmper omkring noget, noget guld, fordi det, det, det de er de ikke gode nok til. Men, men det der første udfordrer til de, til de to store. Men er det alligevel er det, er det ikke er det ikke at man lige skal bagud for at kunne sådan turn around, men omvendt så giver det der med, at man kommer bagud, og man kommer igen, det giver alligevel lige sådan noget ekstra til sejren. Jo, det gør så det. Selvom man heller har været det foruden. For ja, ja, fordi jeg, jeg tror, at der sidder nogle trænere og øh, har hovedbrud med at øh, tænke over, at man skal bagud hver eneste gang, før det går op for spillerne, at de faktisk er i gang. Det er da øh, vanvittigt irriterende at sidde og kigge på. Øh, men øh, selve kampen var jo klart rundens fedeste kamp. Altså, der var øh, så meget power, så meget energi, øh, fed stemning. Altså, og, og hvis vi lige skal runde OB færdig. De har jo nogle gange de her sæsoner, hvor de bare popper op og øh, nærmest kan vinde over alle hold. Øhm, det siger jeg ikke, at de, de gør i år, men altså, der er kommet en sindssyg fed energi i Aalborg. Man kan også bare se med de fans, der var med. Der var et udsolgt udebaneafsnit mm. øh, i Viborg. Øhm, der er fed stemning øh, hjemme på deres øh, egen hjemmebane. Øh, og det, det, øh, det siger mest om, at at OB er et godt sted i øjeblikket, når tilskuerne kommer talstærkt øh, til OB, fordi de er om noget nogle kritiske fans, øh, men når de begynder at komme og lave den stemning, som de gør, så er det fordi, de godt kan lide, hvad de ser. Og det kan jeg faktisk også. Altså, jeg synes, der er øh, mange strenger at spille på i OB. Øh, jeg synes til gengæld også, at Viborg bød dem op til dans, altså øh, og som en... Øh, standardtræner, så var der jo også øh, de fire første mål, som blev lavet ja. efter standarder, øh, og, og det er bare et, et våben, det må vi bare øh, sige, og specielt et våben for Viborg, fordi de bumpede kasser ind på standarder i, i øh, første division øh, sidste sæson, og det bliver de ved med nu. Altså, nu har de lavet seks ud af deres 11 mål på standarder, hvis vi tager et, et straffespark med oveni. Øh, det er over 50% af deres mål, som de har lavet på standarder. De har til gengæld også lukket 6 ud af 15 mål ind på standarder, også med øh, et straffespark. Øh, så der skal måske lige lukkes af i, øh, i den ene anden øh, først. Er det tilfældigt at, der er, at, at de der tal sådan både... Er det godt offensivt, og så skidt øh, defensivt? Øh, nej, altså fordi øh, man plejer at have meget godt styr på begge ting. Vil sige. Altså, sidste år var det Randers, der var dødboldspecialister, scoret et mål lukket stort set ingen ind. Øh, og så er der nogen, der, der, der selvfølgelig har det her snit med, at de lukker mange ind, men de scorer til gengæld også mange. Øh, Viborg har flere strenger at spille på, og når de samtidig har de her dødboldsting, både med Christian Sørensens indkast, som jo nærmest er frispark, øh, fordi han, han kaster så langt og så hårdt og præcist, øh, plus alle hans øh, hjørnspark og, og frispark, som ligger super, super godt hver evig eneste gang, Øhm, så har de flere strenge at spille på, men over 50 procent på standarder, det er, det er vanvittigt højt. Hvad, nu, nu er du jo øh, dødbolds konge. <laughs> Hvad skal jeg? Man... <laughs> du selv skal sige det. Hvad, øh, er det. Skal vi ud i sådan en, altså, fordi det er sindssygt godt hættet ind af, af Sebastian Grønning. Mm -hmm. Kan du bedre lige sådan et Jørgensparksmål eller den der den første, hvor det er det er en endnu detalje? Med, med en screening, og så... Ja, jeg, kan, jeg tror bedst, jeg kan lide Grønnings, fordi det er sådan et... Øh, men det er også, fordi jeg er så gammel efterhånden. Det er jo et rigtig standardmål. Det, jeg synes, øh, OB må være irriteret over, det er, at øh, nogle minutter inden, der er der en præcis den samme situation, mm -hmm. hvor Grønning hætter præcis på samme måde med, med ud af skrog for Christian Sørensen, øh, som bliver reddet, og så et par minutter efter, så gør han præcis det samme igen. Altså, det må være irriterende for AB at, at kigge på. Den første, det er bare godt sat op. Altså, det er jo fuldstændig indøvet med, med to screeninger på første stang. Og, det er godt sparket ind, og super godt lagt ind. Altså, uden power, men bare med. Fordi den er, med, er faktisk super svær at den der. Det er rent finesse uh, fra en, en midstopper. Um, så uh, der var masser af ting at, at kigge på, i hvert fald på standardsituationer, men også i spillet, fordi jeg synes, det var en vanvittig underholdende kamp at kigge på. Men er vi, er vi så ved at se uh, det her Siffrintjes hold? Uh, Altså er han ved at udfolde det her OB på fordi at Fordi hvis jeg kigger over OB, som jeg har skrevet af det nye AGF, altså den her større by, som endelig nu øh, popper op igen. Nu sagde du, at de har de her sæsoner, hvor de popper op og ned hele tiden. Men det er vel det, som... Hvis jeg skal være lidt frek, altså sådan, det er OB, der gerne vil være. Altså nu har de jo... Øh, han har fået, ført et koncept ind over et hold, som rigtig gerne vil spille fodbold. Er vi ved at se det her OB-hold øh, folde sig ud? Ja, det tror jeg. Jeg tror også kun, at det bliver bedre for nu af. Øhm, så... Øh... Det, det, det er mit umiddelbart, ja. Hvad tror jeg, Bækman? Altså, det, det er meget stærkt, mm. det han gerne vil altså, frem med. Ja. Øhm, det, er, altså, det, det er taget stille og roligt, men der er blevet lagt skridt på skridt på skridt på hele tiden. Ja. Og nu ser vi jo også øh, et OB-hold, som vi... Nu kan jeg jo godt forvente at sige, Nå, når OB møder Viborg, så kan jeg godt forvente, at, at, at de måske går over, altså, tager alle tre point nu her, hvilket de så også gjorde. Ja. Øhm, er det der, vi er med ob hold Ja, lige nu. Fordi øh, nu er der også flere kampe. De har ikke tabt de sidste seks kampe, øh, OB. Og øh, det eneste, der er ændret, øh, siden Martin Fuentes øh, kom til, det er sådan set formationen. Fordi øh, han ville ikke spille 3-4-3, øh, som øh, OB gør. Han er en, en klar 4-3-3-mand. Øh, men, men selve udtrykket er jo Fuentes øh, udtryk med øh, possession, øh, med power, øh, den her spanske tiki-taka-agtige ting. Den er ikke helt op og blæst taget af endnu overhovedet, fordi der er flere facetter at spille på, og det er også en lille smule anderledes i 3-4-3, end det er i den her Barcelona-stil, som han gerne ville til at starte med. Men der er kommet rigtig, rigtig mange spillere ind, som også passer til systemet. Og det er også vigtigt, fordi han kan ikke bare gå ind og lave tiki-taka-fodbold, hvis han har 11 spillere, som er gode med hovedet. Så det skal også passe til spillerne, og det synes jeg faktisk, han har været god til at, at se på, at han kommer med sin egen sp spillestil, men udvikler den en lille smule efter, hvilke spiller han har til rådighed, og det synes jeg, han har været dygtig til. Alligevel så synes jeg, at, at Viborg godt kan, kan være... Altså, ja, selvfølgelig er de skuffede over, at de ikke får pointe, men de er også uheldige med ikke at få pointe. Altså, for mig at se, så er OB omvendt heldig med at, at, at tage fra den her kamp med alle tre pointe. Så det er vel sådan en kamp for Viborg, hvor, hvor man ikke får noget, point, noget med hjem, men man kan egentlig godt være tilfreds med, med ja, lad mig sige, tre fjerdedel af kampen. Men jeg tror egentlig, de vil være tilfreds med alt andet end, og altså, det som resultatet siger. Altså, jeg synes, Viborg er en rigtig, rigtig god kamp igen. Øh, og at den ender med en Aalborg-sejr, det er måske også lidt mere tilfældighed eller kvalitet, som vi nu sidder også og giver øh, Aalborg. Der mangler, vi bor den, øh, den, den sidste skarphed øh, i, du ved, i begge felter, øh, og specielt der, hvor, hvor tingene det skal afgøres. Det er mange gange der, hvor du kan se holdene øh, sådan, sådan, sand i kvalitet. Øh. Men er det bare det her, nu, nu er jeg nødt til at sige det, det er jo tophold lige nu med 15 point, og ligger på tredje nu ved, er det lidt det her topholdens løde, at selvom man lige spiller dårligt lige nu, men det kører for den, så kommer pointene også? Jamen, det, er, det, det er det. Det er der ingen tvivl om det, men, men, men for mig er det også lige meget det der med, at du, hvor du sådan rigtig kan se kvaliteten, det er det der, når, når tingene skal afgøres. Øhm, og og, og, og der mangler Viborg lidt lige... Der, der kan man godt se, at de er oprykkere. De lige mangler lige den der aller, aller sidste skarphed, der at gør, at, at de som minimum får udgjort i sådan en kamp her, fordi øhm, det, det, det burde det, og kunne de let have gjort. Og det bliver en lang sæson for Viborg, hvis de bliver ved med at, at, at gøre det sindssygt godt at spille godt og egentlig fortjent mere, end, end de egentlig har fået ud af, af nogle af de andre kampe, som de har. Så det det, det, det, det Lige pludselig, så, så forsvinder den der gejst og den der gode rytme, som, som Viborg egentlig er inde i, øh, hvis de ikke får, får lukket kampen øh, ordentligt af. Når jeg, ser sådan et, når jeg ser på det her Viborg-hold, så ser jeg bare 11 spillere plus deres bænk, som værende sådan på et stabilt niveau, alle sammen. Ja. Der er ikke nogen, der sådan skiller sig ud. Og det det viser, synes jeg. Synes du det? Ja, det synes jeg. Ja, så kom jeg den. Øhm, det er fedt, du synes det. Ja, men, men jeg synes jo, nogle af de her hollænder, som de har været gode til at scoute, Lundvik synes jeg, er, er sindssygt dygtig. Og så synes jeg, vi, vi også må fremhæve, eller det glæder mig i hvert fald til at se, ham her, John Kerry, lookalike, J-Roy ja. øh, Groth, Gråt uh, på Du rolle med <laughs> uh, Ham synes jeg ser uh, sindssygt spændende ud. Uh, en 23-årig gud, som har spillet 85 kampe i jæres uh, har en sindssyg uh, power, uh, fysik uh, og faktisk også god fart i fødderne. Uh, han bliver spændende at følge, uh, hvor de scouter dem fra, de her uh, hollænder, men de rammer faktisk plet med mange af dem, uh, synes jeg. Uh, Groth her kommer også fra et kæmpe, kæmpe agentfirma i USA, Wasserman, som har nogle af de største spillere i hele verden. Så selvfølgelig er det en spiller af en vis kvalitet, hvis man kigger på agentfirmaet. Men jeg synes virkelig, at han kan være en spiller, som bliver spændende at følge, fordi han har nogle andre ting, end vi er vant til at se med fysik, power, god teknik, og når han kommer mere ind i rytmen i Superligaen, så tror jeg faktisk, at han bliver en, en stor profil. Ja, det, kan være det, det er spændende at se, at en så stor spiller også kan noget teknisk. Og Men det er da... faktisk vildt nok, at de tør at gå den vej, efter de hentede Bernhoff Ferhagen, <laughs> ja. At man stadig bliver ved med at, at tænke, der må komme noget. Men det, det er der. Der kommer noget, ja. noget spændende dernede fra. Har jeg andet til, til den her kamp, ellers så øh, lukker vi den af. Og så tager vi en, en lille skiller her, og slutningen på første halvleg og efter skilleren som sagt... Så tager vi de andre kampe og anden halvleg. Her i anden halvleg, der skal vi så nørde de andre kampe i Superligaen. Men lige inden vi springer ud i det, så øh, har vi her på Mandagsbold Mobile Pay som sponsor. Og øh, kan jeg jo godt lige at tage en lille snak omkring det her med, øh, med bødekasser. Og... Øh, du sidder der to tidligere spillere sammen med mig, og Mikkel, du er jo så også nu træner, mm. eller du er assistenttræner, jeg ved ikke om, det, der siger man bare, at du træner jo. Ja. Øhm, hvordan fungerer det med træner og bødekasser? Øhm, fordi at du kender jo verden fra, fra, når som spiller, så spørger du bødekassen lige meget om, om du har været med til at lave den fejl, som har gjort, at I har tabt eller ej. Men som træner har man så også, spørger man også i den her bødekasse, eller hvordan, hvordan fungerer det? Ja, det, det, det gjorde vi. Men vores kære målmandstræner, Thomas Willersen, jeg tror, han har løbet med, <laughs> med pengene, for vi har ikke set nogen som helst af dem. Men jeg synes, da jeg har sprøjtet en del i, i, i kassen... Jeg hvad, lyder, hvad, er, hvad er det så, man lægger ind for? Jamen, så er det, hvis man glemmer øh, en træningstrøje eller alle de der super, super kedelige ting. Øh, men de tækker bare ind. Øh, og, og det er jo sådan lidt sædvanligt... Så øh, vi har haft den op at køre i, i starten, øh, da jeg kom op, men så blev den lukket i. Og øh, jeg, jeg kunne da godt tænke mig, at den blev åbnet igen, fordi jeg tror, at halvdelen af dem, der ligger i, i de penge, det, det er mine. <laughs> har du virkelig lagt så? Fordi vi snakkede også tidligere om din krejerne. Jeg spurgte jeg faktisk også jer to, hvem der har lagt flest penge i. Jeg kan ikke engang huske, hvad I svarede, om, øh, om hvem I tror, der havde lagt flest penge i en bødekasse. Jeg mener, jeg har svaret Bækman. Ja, jeg har svaret ja. så, så vi fik ikke svaret. Nej, det må vi så holde ved det. Men øh, ja, til jer derude, øh, hvis I spiller noget øh, fodbold på hygge, seriøs plan. Så nu sagde Bækman godt nok, at øh, han ikke ved, hvor pengene er. I kan vide, hvor pengene er her, hvis det er I henter den her app her. Så har I den inde på MobilePay. Det kunne være, at de skulle gøre det ude i, øh, ude i Lyngby også. Så man får øh, samlet alle de her penge et sted, så der ikke er en målmandstræner eller en målmand, der kan løbe med pengene. Og øh, ja, det er også meget dejligt for, for alle at vide, hvor, hvor meget man skylder, eller hvor meget man vil, vil glemme med vilje, ikke at overføre. I hvert fald hop ind på mobile box og, og se deres app. Hvis vi runder, eller kører tilbage til Superligaen, så var der øh, søndag eftermiddag, der havde øh, Randers besøg af FCK, som tog fra, fra Randers med alle tre point. Og det var... Hvad skal man sige, en lidt øh, anderledes kamp end de to randerskampe mod FCK, vi har set de sidste to gange. Hvad var det for en kamp, vi så, Bækman, i, i den her omgang? Øh, jeg synes, det er et FCK-hold, vi bliver nødt til at rose igen, øh, fordi vi også har været lidt efter dem i starten øh, af sæsonen. Jeg synes virkelig, der er kommet øh, øh, struktur på holdet. Øh, den her defensive, som vi har snakket om så mange gange, som har været øh, hullet som en si den er bare blevet øh, øh, lukket nu, altså med virkelig, virkelig øh, fornemt forsvarsspil. Øhm, og så er det FCK-hold, som, nu gider vi ikke snakke om spillere, som ikke er der mere øh, i, i Darami, som var brandvarm, men det er også det FCK-hold for, for anden kamp i træk uden Rasmus Falk, som jeg synes stadig er deres mest øh, kreative spiller. Og nu spiller Jens Dage på den ene kant, <laughs> som jo stadig i min verden ikke er spiller. men han er med effektiv. Og udfylder, bare, og, altså. og, og udfylder den på sin måde. Ja. Øh, og så William Børing som kommer ind. En, en ung spiller, som, som også får hul på bylden i går. Øh, og så en Jonas Svendt, som er øh, en super god opspillestation. Øh, og så har de bare øh, altså virkelig gode spillere i Sækka, i Læger, som, som ligger og bakker af for alt det her øh, og samler op. Og så et... Øh, et firmandsforsvar, som fungerer i øjeblikket, altså både den ene og den anden vej. Og det er jo det, der er kendetegnende for FCK, at der bliver ikke lukket ret mange mål ind, og de kommer også med, øh, med assist og, og med mål nogle gange, de to backs de har. Men, men nu stiller man altså med, som du selv siger, med, med Stage. Jeg vil bare sige personligt, at jeg er super overrasket. Jeg har, jeg har kæmpe credit for ham, fordi jeg mødte ham i anden division, da han spillede på Brabrand og jeg tænkte, no way, han kan ikke engang tage skridtet, hvis det var til Aarhus, til AGF. Det gør han, og så tager han skridtet videre nu her også, og spiller som sagt nu kanten. Men de stiller jo med en midtbane, der hedder Leaer og Seca, og så har de stage ude på, på kanten. Det er altså tre spillere, der vil man sige, hvis Falk har lidt mere bold i sig, så har de mere fysik i sig. Ja. For mig, og så samtidig med det her forsvar her, nu er forsvaret ikke noget problem for FCK, som det var for, jamen, lad mig bare sige, efter en runde i Superligaen, der var det, det største problem, de havde. Ja. Hvordan har de, øh, hvordan er de kommet ud af den? Altså det, selvfølgelig er der rigtig mange ting, de har gjort, men det er bare ikke noget problem mere. Nej, Vi snakker ikke om forsvaret. Nej, altså det er øh, godt øh, træner-holdarbejde, fordi jeg øh, er overbevist om, at de godt var klar over det her, og det så frygteligt ud, øh, også i slutningen af sidste sæson. Øh, så jeg, jeg er overbevist om, at der blev arbejdet intensivt på det her, Uh, og det er bare uh, virkelig, virkelig høj klasse at komme ud af det, og nu er der ingen, der snakker om det mere. Folk kan godt huske det, men de snakker ikke om det mere, fordi nu er de tilbage til det gamle FCK. Mm. Uh, og det synes jeg virkelig er, er, er, er flot arbejde af er trænerstaben og holdet også. Hvad synes du, om Hvad er det, der fungerer så godt for, for Thorpe lige nu? Fordi at de får et, et eller andet sted en meget komfortabel uh, sejr nu her, og det... Vi jo overrasket mange for, for bare seks runder siden, hvor det er, men, og det her ville jo være en, en, ret, en, ret, en ret fin sejr at tage, men nu er, det, nu er det bare noget, man egentlig forventer at gøre, stadigvæk sindssygt flot. Men hvad er det, der fungerer så godt, og lad mig bare sige offensivt for Torb nu her? Jamen altså, jeg synes, de, de spiller med den der lidt afganse, og så den eneste spiller, som Beckman glemte at nævne i hele den her store række, det var også PPL, som lige pludselig er, det er jo en ny spiller, de har fået ind, øh, ja. der overhovedet ikke har lykkes, på nogle måder i, i de tidligere sæsoner, som virkelig bomster, og er med i meget, og forsøger en masse af nogen. Så, så, så lige nu, ham og Jonas Vind, altså... Det er jo de, de, de to store S, FCK har, og de, de gør det rigtig, rigtig godt, og Jonas Vind ser virkelig stærkt ud igen. Altså på, på den der måde, som man, man husker, at han er aller, allerbedst, det er det, det, det, du får lov at se lige nu. Samtidig med, at de har, FCK har to backs, der kommer flyvende, øh, og det giver dem simpelthen øh, den der offensive øh, power, som... som som, som gør, at FCK er virkelig, virkelig stærke. Og så når du så samtidig har fået krydret den der defensiv, som vi lige så flot har, har snakket om, som de egentlig har klaret forsvist hurtigt, som man tænker over, at du lige kigger ned over målmanden plus de fire bærste, så er der altså ikke nogen af dem, der har spillet sammen øh, i ret mange kampe ud af dem, vi lige nævner nu her i den nye sæson. Så det er imponerende hurtigt, de har fået samtømret det, det forsvar der. Men det er jo så også, næste gang, der har de jo Midtjylland, der blev de også stillet på prøve, altså for nu det kan godt være, at, at Randers har gjort det godt, men det er jo næste gang, nu skal vi se, når, når det gælder. Det er hejt. Nu nævner Ørnskov, han nævner Biel, øhm, og vi har jo snakket om Pep Biel før, og han er blevet diskuteret også, og, og har ikke kun slå igennem indtil nu. Men er det sådan en klassisk, øh, at vi får en, en teknisk spiller til Superligaen, som måske lige skal, han skal lige ind i den her rytme, der er i den danske liga? Eller var det et spørgsmål øh, ja. om, at, at, at han sådan set bare ikke var god nok til at starte med i, i det system, der nu var? Ja, altså jeg synes, han har været lang tid om at finde rytmen. Altså for lang tid i forhold til øh, også det prisskilt, der var på ham. Øhm, men, men det er rigtigt. Altså, nu har han virkelig øh, fundet ind i en øh, fantastisk rolle. Øh, måske også den rigtig øh, position. Altså, øh, fordi da han kom til under ståle, der spillede han ude på kanten i en 4-4-2. Nu ligger han ind i smørhullet. Og det er jo der, han er bedst. Øh, og det kan også godt være nogle gange, at, at spillere øh, kommer på positioner, som de simpelthen ikke er dygtige nok til at udfylde, eller et system, hvor de ikke er dygtige nok til at udfylde det. For det var et andet system under Ståle, det må vi bare sige, end det er her. Her er det mere øh, offensivt betonet øh, FCK-hold, som flyder lidt mere rundt i positioner osv. Og, og det klæder bare øh, Pep Biel, at han kan være sådan lidt en fri øh, tier, som kan ligge, hvor han vil, og så øh, hjælper det jo altid, at øh, man får noget tillid osv., og, og, og så blomstrer ens selvtillid automatisk. Så han er bare i en god rytme, og nu ser man, hvad det var for en spiller, som de købte i sin tid. Ja, så klæder der vel også at spille altså Jonas Winden. Når jeg kigger ned over Superligaen, så slår Jonas Winden mig for at være en af de bedste relationsspillere. Altså den, den måde, de spiller sammen på, også med en Rasmus Fald. det har jo vel gjort, at en spiller som Pep Biel, lige præcis inden i det her smørhul, kan finde de andre spillere, kan spille fodbold sammen med en kontra at blive placeret ude på en kant, hvor han isoleres lidt, og på manglende fart jo bliver udstillet. Ja, men helt enig. Altså det er en super analyse. for det der med at skal stå ude på en kant og skal løbe de lange øh, sejretræk, hvor han skal løbe frabi nogen. Det, det, det, det så vi jo det fungerede ikke. Men, men det der samspil med Jonas Vendt og hvad der ellers nu kommer af offensiv spiller men mindre Jens dag bare blev ved med at være den nye alternative <laughs> højre kant, så kan det godt være, men, men, men, men, men han, han ligger rigtig godt, og de to, Jonas Vind og ham, finder hinanden sindssygt godt, og, og, og Jonas Svend af at have den der forholdsvis store størrelse, så ligger han altså laver mange lækre ting med, med ryggen til mål, og lige vipperen tilbage og får spillet den ud, og så kan Pia, äh, Pia Bevel ligge ligesom og have det der store overblik, og kan se nogle af de andre i dybden, så det, lige nu fungerer det sindssygt godt. Hvad med nu? Næste gang, så har de uh, Slovan Bratislava, mm. og så har, de, uh, så har de Midtjylland. Hvordan, uh, nu kommer de her europæiske kampe, sådan hele tiden kontinuerligt i midtugen. Uh, hvordan uh, er FCK's mandskab egentlig rustet til det nu her i forhold til at vi snakket om Randers før, vi har snakket om Brøndby. Man skal have en bred trup. Mm. I har tidligere sagt, det kan gå ud over selve resultaterne i Superligaen. Men det må bare ikke gå ud over resultaterne i Superligaen. Nej, nej det må det ikke overhovedet. Altså, de øh, skal blive mestre, det er også det, de har sagt, at det skal de blive i år. Øh, det er for langt tid siden, de er blevet det. Øh, så øh, jeg, jeg tror egentlig, at deres trup er ok rustet til det. Der er stadig nogle unge spillere, som mangler noget erfaring i at kunne det her. Uh, selvom uh, Højlund og Bøving og så videre har fået en del uh, spilletid og, og indhop og så videre, uh, så bliver det anderledes at spille trekampsure. Uh, det må vi bare sige. Um, og så uh, håber jeg for FCK, at uh, Rasmus Falk han er tilbage i fuldt, vi gør. Og hvordan de så gør med, med de centrale spillere, som de har hvordan de skal spille, om det er læge jer, der ryger ud igen. Fordi jeg synes, han har været outstanding, siden han har fået chancen igen. Mm. Han røg jo lidt ud af holdet. Uh, han har virkelig grebet uh, chancen, og er også med i, i det første mål i går. Um, så hvordan de, de, de kommer til at stille op, det må tiden vise. Men jeg, jeg, jeg tror og håber, at deres uh, trup er bred nok, selvom det ikke er den samme uh, FCK-trup, som der har været før i tiden, hvor der var, var minimum to til hver plads. Det synes jeg ikke, der er nu på samme niveau i hvert fald. Men det kan man stadigvæk... Altså med de spillere, de har nu, der vurderer er stadigvæk... Der kan de godt holde det kørende i... Uh... Ja, det, det, det, det tror jeg, de kan. Også med, med de modstandere, som de kommer til at møde. Det er jo ikke uh, på top-top-niveau. Hvad hvis vi kigger over mod, uh, mod Randers? De, uh, de tabte senest mod, uh, mod Silkeborg. Før det, der spillede de så 1-1 mod, uh, mod OB, Og nu venter de her europæiske kampe, og man får det her resultat mod, mod FCK. Vil de ikke glide stille og roligt lidt længere ned i tabellen? Øh, naturligt nok, fordi at, at kræfterne skal fordeles ud. Det tror jeg. Jeg tror, de kommer til at have det rigtig svært. Altså Randers er stadig et lidt hold, men det, det er bare svært at have de der rigtig, rigtig mange kampe. Når så oven i køben måske ikke har den aller, aller bredste trup, øh, så, så øh, og ikke har været vant til det, øh, for det er måske den største ting. Altså, det det, det der med at ikke være vant til at skal spille så mange kampe, ikke være vant til at have den på, som spiller måske på personlig plan de store kampe i Europa, man ikke har prøvet før, og synes, det er øh, sindssygt fedt og sejt, og braver alle kræfterne af, og så som lidt, lidt tungt, når man skal sidde i bussen fra, fra Randers til Ja, hvor man nu skal så, så, så, så. Jeg tror, at øh, det, bliver, det bliver rigtig hårdt. Øh, selvfølgelig også fedt øh, efterår for Randers Men, men jeg tror, at de, de kommer til at kæmpe i Superligaen. Og vi har jo fået en lille forsmag på, måske hvordan det kommer til at gå, øh, da de mødte Galatasaray i de mm. her to øh, kampe. At, at der har de jo spillet uregjort og tabt og tabt øh, i Superligaen. Jeg siger ikke, at, at det er sådan, det kommer til at se ud, men det er da en meget god forsmag på, hvad det er, Randers kommer til at møde. Øh, når de skal på lange udebane-ture og, øh, og spille hver tredje dag osv. Det bliver, som Mørnskov siger, bare noget andet for spillere, der ikke har prøvet det før. Øh, jeg er ikke sikker på, at de, de kravler altså, langt ned i tabellen. Altså, de bliver omkring de her 6, 5 plads tror jeg. Øh, fordi jeg synes stadig, at der er noget ballast og, øh, og virkelig en, en god trup i, i Randers. Øh, men jeg tror heller ikke så meget mere end det, at de kravler højere op. Men jeg tror, de holder sig inden for top 6. Men hvor meget, hvor meget stjæler det fokus, det her? Sådan rent fra et spillerperspektiv, at man har en europæisk kamp, som alt andet lige bare er mere spændende, end at skulle spille en, en Superliga-kamp? Det er det, eller hvad? Altså, fordi det er vel... Nu skal de møde Aitman næste gang. Jo, det, er, det er mere spændende. Specielt når det er første gang, så er der, så er der ingen tvivl om, så, øh, så fylder det ekstra meget. Ja, og det tager vel lidt mere, øh, som sagt, fokus... Man kigger frem mod den der midtugekampe, og det kan godt være, at man er professionel, og de der superliga er super vigtige, for det er ens levebrød. Men, men alligevel så er det de der midtugekampe, som man tænker over, at der skal man spille. Der vil man helt gerne starte ind. Bestemt. Altså, der er ingen tvivl om det. Lige nok det, er, når, når du er med for første gang, og, og sådan, sige, render så det måske ikke som... Så også en notorisk ligger og skal spille med i Europa næste år, øh, så vil man rigtig, rigtig gerne spille det her robocop hvor for det kan godt gå lang tid, inden man får lov at, at prøve det igen. Øh, den anden noget, hvis du er vant til at spille det ved, år efter år, jamen så bliver det lidt hårdt sagt hverdag i det også, men øh, det, det kommer til at stjæle rigtig, rigtig meget fokus. Hvad med sådan rent uh, Beckmann, sådan rent kreativt ind på banen, har de mistet lidt med, med Greve, nu når han har ud øh, på den offensive del af banen? Ja, det synes jeg, de har. Øhm, men jeg synes jo, Kehinde er... Det er jo sådan en spiller, jeg vil betale for at komme ind og se, fordi jeg synes, han har så mange fede kvaliteter. Øhm, det eneste, der mangler med Kehinde, det er, at der, der, han er måske er for ineffektiv. Altså, øh, og det er måske også derfor, at han ikke er, er blevet solgt for et større øh, beløb, øh, eller er blevet solgt overhovedet i det her øh, vindue. Fordi jeg tror, der er mange, der kigger på ham. Øhm, han har fart, han har noget øh, uforudsigelighed, øh, han har god teknik og så videre, men måske det her... Øh, størling Vinicius syndrom yeah, yeah, lidt, hvis yeah, jeg skulle yeah, Ja, yeah, yeah. Øhm, og der synes jeg, han har noget kreativitet, men selvfølgelig mangler man øh, Greve altså så, så god han var i Randers, selvfølgelig mangler man en, en, en spiller af hans type. Øh, og igen, øh, som vi kan snakke om, så er der nogen, der kommer ind og tager over på deres måde, Uh, og det synes jeg sådan set, Randers har spillere til, uh, men selvfølgelig savner man spillere, som Mathias Greve, der han var så god, som han var. Lad os lukke den kamp ned og så tage til den uh, sidste kamp, der blev spillet uh, søndag aften. Det var nemlig den sene kamp, som foregik i Aarhus, hvor både AGF og Vejle, de havde uh, hårdt brug for en sejr. I sådan en kamp der, kan man så, øh, fordi begge mandskaber havde virkelig, virkelig brug for sejr. Øh, og det er jo klart, at alle, kamp, alle hold vil jo gerne vinde. Men i sådan en kamp der, øh, naturligvis går man efter alle tre point Og jeg hader det her spørgsmål, når går og siger det. Men kunne man bruge udregjort til noget, reelt set? Udover, at det giver et point, og det klassiske... Nej, det kunne det ikke. Altså, der, der er ingen tvivl om, at der er to verdener øh, lige nu. Der er den AGF, hvor man tænker, wow, øh, kan pushe lidt ud, forstået på den måde, at nu fik de den sejr. Øh, og forhåbentlig den, for dem, den tilsæt, de, de mangler til, at ligesom kan komme videre øh, øh, altså, med... Michael Andersen, som kommer ind, der har brugt mange penge på ham og øh, skruer i første kamp. Altså, det, det kan gå med til at give det der boost, som kan gøre, at AGF kan, kan, for elvor kan komme i gang. Øh, Vejlede derimod, de, den der ballon, som de forsøgte at puste op til, til, til den her kamp, hvor de, de gav det skud, og det var, det var en, hård og, øh, en hård kamp. Altså, begge hold kæmpede virkelig for livet. Altså, den de, de fik det i hvert fald lige øh, lidt pumpe lidt luft ud af igen for Vejle, fordi de ligger... Altså, de skal i hvert fald få maskinen op, sådan at de ikke fuldstændig bliver isoleret nede i den bund der, ikke? Jamen, hvad, hvad, hvad skal der ske? Fordi øh, nogle har de jo fået hentet øh, Peter Sørensen til. Sådan på den korte bane, der kan man med en trænerføring eller en træneransættelse, der prøver man jo at puste liv i det igen. Men det er som om, den der, kan man sige, chok-effekt ikke er kommet endnu i Vejle, og, og de ruder jo stadigvæk rundt dernede, i den her kamp mod AGF, der overlader de jo også øh, initiativet til AGF i starten af kampen, hvilket jeg synes egentlig var, var klogt nok at gøre, fordi så skulle AGF have op og skabe den. Men alligevel så får de jo til sidst ikke, ikke resultatet med hjem, og så sidder vi og, og kigger tilbage, øh, og Vejle er stadigvæk dernede. Ja, yeah. øhm, chockeffekten er måske også det svært, når man møder det FCK-hold i den første kamp, som er så stærk, som de er. Øh, og det er heller ikke nemt at møde AGF på ude i kampen, efter der er nærmest har kniven for stropen. Så det er, en, det er en hård start, han har fået, Peter Sørensen. Og øhm, øh, jeg synes, der var øh, selvfølgelig... Øh, det var bedre defensivt arbejde, men jeg savner simpelthen øh, et offensivt udtryk fra Vejle. Fordi jeg synes faktisk, der er store profiler, det er de offensive profiler. Ja. Jeg synes bare, det bliver individuelt. Altså alt bliver individuelt. Det er som om, der ikke er, mm. er, er, er, er mønstre øh, og så osv., Øh, hvis der sker noget, så er det Susa, der får bolden, skal lave et eller andet ud af ingenting. Øh, der er ikke de her sådan, klassiske øh, ting, hvor man kan se det, der virkelig er blevet arbejdet på på træningsbanen. Men der er også blevet fokuseret ekstremt meget på defensiven, tror jeg. Men det er og så, vel også fair nok, at man starter med det? Er det, det er det. Øh, og så tror jeg bare, at, at man har glemt... Eller, nej, man har glemt det, fordi han ved godt, der er at der også skal scores mål men man har måske øh, slækket en lille smule på de offensive ting, fordi der var et kæmpe fokus, og det var at få, øh, få lukket af på defensiven. Det skal nok komme, tror jeg, fordi de har så gode spillere på den offensive del, som de har. Øhm, men jeg synes ikke, der var nogen tegninger til, at øh, det var et vejlehold, som øh, nemt kommer til at øh, komme ud af den her krise, som de er i og få scoret nogle mål, og samtidig med, at de, de sætter en prøve i defensivt. Det kunne jeg ikke se. Men kan det ikke godt blive et, et rigtig, rigtig stort problem? Mere end det i forvejen er, at man har stort fokus på defensiven, fordi man skal have lappet de her huller her, og det er jo også det, man gør som træner. Men nu har man mistet fra gear, og det vil sige rent offensivt, så skal vi over noget tid se at det her hold blive spillet sammen. Men problemet er bare, at tid det er der måske ikke super meget af tider det ikke, Æ, og hvis så, så man sådan kigger ned over Superliga'en, så ser man at kigger, okay, hvem er det, Vejle bare lige skal kunne slå, og, og, og så, i den forfatning, de er lige nu, så vil de vel helt møde dem selv, altså <laughs> øh, næh, men, men, men det er jo lidt det, der er, der er virkeligheden, og, og, og den næste virkelighed er også, at nu har de, øh, de skiftet øh, træner og fyder øh, ham, og, og de er jo gået fra en, en ekstrem spillestil til en ny ekstrem spillestil, bare fra et, et, et, meget, meget øh, dynamisk og offensivt tænkende med, med, med Kajt og nu til Peter Sørensen, som måske er det modsatte. Øh, meget sådan lidt beton, sørger for at få defensive på plads, og så må de offensive spillere få lov at, og at sprudle på et senere tidspunkt. Så det, det er jo to vilde stile, altså man lige går fra. Og ja er? Jamen, jeg er helt enig, altså, øh, og det er nogle gange øh, har lidt svært ved at se. Altså, Peter Sørensen er kommet ind som brændslukker, sådan som jeg ser det. Det er jo ikke, fordi øh, Vejle satte et eller andet i gang med Karit Falk, fordi der kom en koncepttræner, som virkelig bare holder sig til det, han gerne vil. Og det var det, Vejle gerne ville. Sådan ville Vejle gerne se ud. Så tager man, øh, eller i hvert fald øh, de første fem kampe var en, en katastrof, så ændrer man fuldstændig kurs ja. og bare går hen og, og, og bliver en brændslukkerklub. Og, og det har jeg lidt svært ved at se, hvor der er en eller anden rød tråd i det, jeg kan godt forstå, at der sidder nogle ejere, og gerne vil se nogle resultater øh, osv., men man vil gerne også kunne se, at der er noget fremtid i det, fordi øh, jeg ved ikke, hvor meget... Øh, jo, det kan godt være, at Peter Sørensen har en stor fremtid i Vejle. Hvem ved? Fordi han, han har gjort nogle gode ting. Jeg synes også, at han gjorde noget, noget fint med Hobro, øh, selvom det ikke endte med, med overlevelse. Men der var trods alt nogle, nogle gode kampe. Jeg ved bare ikke, om, om det sådan, Vejle gerne vil se ud, sådan som Peter Sørensen øh, spiller fodbold. Det er, det er lidt i tvivl om. Um. Men er det, ikke, er det ikke Peter Sørensen, der bare nu og her, de skulle den træner, bare for at få den ud af den her krise her? Fordi jeg ser også Peter Sørensen som værende den moderne svar på Nove Pedersen eller Nove Kristensen. Altså en, der går ind og lapper et hul, men sådan over en længere bane, der er det måske ikke ham, man gerne vil have. Men handler det ikke også bare om at komme ud af det her, hvis han gadede den? Jo, enig. Og det er også derfor, at jeg siger, at jeg synes, at det er en brandslukkermodel lige umiddelbart. Men jeg, jeg, jeg tror også, at han er den rigtige leder for Vejle lige nu, fordi øh, jeg tror også, jeg har nævnt før, at det må være en virkelig vanskelig trup at have med at gøre, øh, uden jeg ved det overhovedet. Det er bare mine, mine egne holdninger. Øh, både fordi, der er rigtig, rigtig mange forskellige nationaliteter, øh, som skal tages hånd om. Øh, der er ikke sådan en, en, en stor gruppe af... Øh, eller, jeg ser ikke et hierarki, et, et sundt hierarki i Vejle, øh, og, og det gør jeg ud fra, at der er forskellige nationaliteter. Der er ikke en stor gruppe danske spillere. I går var der to danskere på banen øh, fra start. Øh, jeg tror ikke, der er så mange, der er, er, er super glade for. Hvor ødelæggende er det? Fordi vi havde snakket om det med Brøndby mm. på et tidspunkt. Ja. de havde 0. Ja, øh, og det kom de også hurtigt fra igen. <laughs> øh, jeg synes, det er... Øh, jeg er ikke specielt pjattet med det, øh, men, men det, er jo, det er jo den stil, vejlig kører, øh, og, og øh, respekt nok for det. Men jeg tror bare, det, det er vanskeligt for øh, en træner at have mere at gøre med så mange forskellige nationaliteter og personligheder. Fordi der er godt nok også nogle, øh, nogle vilde personligheder på holdet, som man skal tage sig af. Fordi øh, det er et stort arbejde, når, man ikke kun, øh, når det ikke kun handler om fodbold. Der er også 25 eller 30 spillere, som man skal have med i båden. Øh, og det tror jeg er et vanskeligt arbejde. Hvad hvis vi kigger over på, på AGF? De har jo så fået hentet øh, Bundu og, og Michael Andersson ind i det her transfervindue. Det er noget fart, de så får i, til, et, til et hold, der har manglet fart. Men øh, Bundu, sidst han var i FCK, der var det ikke meget, han, han bød ind med. Tror du, det vil give den et... Øh, nu så vi Andersson scorede i går. Men Bundu, hvordan, øh, hvordan tror du, at øh, vi vil se ham i, FCK, eller i AGF? Jeg tror, at det er nogle... Øh hvordan det rammer, han kender til øh, og komme tilbage til Aarhus. Jeg tror faktisk, at øh, han skal lige have lidt tid, fordi at, øh, når man ikke har spillet i lang tid, hvor du ikke har lykkes, så, så går du ikke bare lige ind fra dag et. Øh. Men, men, men jeg tror faktisk, jeg tror på projektet det, det, skal, det skal gå godt. Men det her øh, AGF-hold, de, når jeg sidder og kigger på kampen i, i søndags, så savner jeg lidt, at de er bedre på bolden, og ikke kun af det her omstillingshold, som... Vejle gerne vil have den til at være. De, de vil gerne have den til at have bolden. Mangler ikke, jeg fik, øh, at jeg lægge det lidt mere på? Jo. At de også kan blive bedre med bolden. At de også kan styre en kamp. At det ikke kun er ud over omstillinger og fart og, og, og den power, vi, vi kender David Nielsen for. Jo, men hvornår har de været det? Ja, men det er rigtigt. Men, det, men i, i går der overlader Vejle jo initiativet til AGF og siger, her, værsgo, ja. spil med den. Og jeg synes ikke rigtigt, at, at vi ser det i, i første halvlej. Nej, men jeg, jeg mener ikke, at AGF har været øh, i min verden i hvert fald et possession-hold. Øh, altså når de har Patrick Mortensen med, så er det deres udgangspunkt. Så har de øh, stort set, de har jo, øh, den bedste øh, målmand med fødderne i Superligaen, synes jeg, i Jesper Hansen. Men der er stort set ikke nogen opbygningsfase. Det er den lange bold op på Patrick Mortensen, anden bolde ud på siderne, indlæg. Det er den gode, gamle uh, AGF-style. Ja. Uh, og jeg vil også sige, at de starter i den her uh, 3-5-2-formation, så skifter han to i pausen, går totalt all-in i, i min verden, uh, David Nielsen tænker. Nu, uh, nu er det uh, ja, peste eller koler, Nu kører vi bare i uh, den sædvanlige 4-3-3, fordi Bundu er ikke købt ind til 3-5-2. Andersen er ikke købt ind til 3-5-2. De kan ikke spille i den formation. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvor de skulle spille henne. Bundu har ingen defensive øh, <løb> kvaliteter <laughs> overhovedet, så han kan ikke spille en vingbak. Ah. Øh, så 4-3-3 er det, vi kommer til at se AGF fremover spille, når de har købt Andersen, og når de har købt Bundu. Plus det også lykkes i går, da han skifter i pausen til 4-3-3, med Patrick Mortensen helt på toppen som en stor target. Øh, og så var de gode til at, øh, at samle anden bolden op. Så, så det var lidt mere AGF-like i anden halvleg i går, og det er den måde, de spiller på. Jeg er enig i, at jeg synes også, at de skal være bedre til at styre kampe, øh, end de er. Men når det andet fungerer, så er jeg ikke sikker på, at det er det, de har mest fokus på. Så du tror, du de, de er fremadrettet vil gå med den her, som de gjorde i anden her leg? Ja, det er jeg overbevist om. Men er det, er det et problem, at, at, hvad skal man sige, fordi vi snakkede også om den indenlandskomstpausen, øh, at de sådan lidt vakler. Altså sådan, så er så det det ene, så kan han se det ene, det fungerer, og så smider han det over. Altså, den kører meget fra, fra A til B til C til D. Ja, det synes jeg jo, når det er i dårlige perioder. Ja, men er det også godt i gode? Altså? Øh, jeg synes jo, at godt man kan være øh, fleksibel i sine systemer. Men det er måske mere, når, når det kører, at det ser fleksibelt ud i dårlige perioder. Der synes jeg, at det ser febrilsk ud, når man skifter så meget, som, som der er blevet skiftet i AGF. Øhm, og specielt fordi, jeg er ikke sikker på, at AGF ser sig selv som et fleksibelt hold i de her øh, formationer som de nu engang har, fordi de har lykkes så godt i deres 4-3-3, som de har gjort i de tidligere sæsoner. Så jeg er helt overbevist om, at de er tilbage til det gode gamle AGF med 4-3-3. Gode, lange bolde, power, dynamik, anden bolde, indlæg osv. Det er det, jeg tror, vi kommer til at se. Og nu har vi AGF på 8 kampe, 6 point, har en målsko på 6-12, og i næste kamp, der har de Silkeborg. Kan man ikke godt nu udtale det, Peter Sørensen i går, at øh, han regner ikke med at se AGF dernede? Så det er et spørgsmål om, hvor meget de kravler op i tabellen. Hvor, øh, hvor er der sande jeg? Det er vel ikke helt nede i bunden, og Nej, det er vel heller ikke helt oppe i toppen, hvor vi har set dem i, i de andre sæsoner. Nej, men jeg vil også sige at i den her ligning her, så, så er det vel først nu, AGF har fået samlet den trup, øh, som gør, at de kan sige, nu kører vi det der øh, 4-3-system. Fordi de havde ikke spillerne til det før, og det er jo det, det, det David så lå og, og rodet rundt med, hvordan får man det bedste til at fungere. Øh, så jeg tror, at AGF det, det stille og roligt kravler øh, højere op i tabellen. Øh, det, de tror ikke bare lige nu, at de bare blæser igennem og siger, nah, så har de vundet de næste 4-5 kampe i strej. Det tror jeg ikke, men det kan, det kan godt være, at de kommer ind i, den, i sådan en rytme, men, men, men, men det er AGF-hold, der er på vej op. Jeg synes også, øh, nu har de sådan lidt forskellighed, øh, og mest af alt en masse dynamik i det hold, som David gerne vil have. Øh, så, så nu har han fået noget fart og noget, noget bevægelighed, så, så nu, nu er de på vej. Lige sådan et, et, et hurtigt sidste skud. Øh, tror du godt, de kan... Der er jo stadigvæk mange kampe endnu, men tror du godt, de kan nå øh, en top 6? Ja, det tror jeg. Hvad med, med dig, Bækken. Ja, ja. Altså, der er, der er lys for inden turneringen Nu fik de sejren. Lad os se, om den ikke afler nogle flere. Der er i hvert ikke ret langt op. Spændende. Så skal det jo være på bekostning, fordi I havde også Brøndby med op. Men det er jo sådan den der snakte af, hvem skal så ud. Det, det bliver spændende at følge. Lad os runde den her kamp af, og så er vi nået til slutfløjt for den her mandagsboldudsendelse. Tak til jer to, Ørnskov og Bigman Og vi er tilbage igen næste mandag. Igen, hvis I har nogle spørgsmål, så er I altid velkommen til at skrive ind og til alle jer, der har lyttet med i dag, vi hørs ved.